Ah, faham, faham jelas Abang ingat tak surah Al-Kaf Al-Kafi kaf <coughs> Al ada di mana Dalam satu ayat tu Saya tak ingat ayat apa uh, Huda Bertunjuk Tapi Huda itu Dia dia memang apa Berhenti dengan ayat Huda Tapi di hujung ayat tu ada huruf Ya uh, Adakah itu maksurah? Ya maksurah